szép, hosszú volt. Meg kell értenetek, mindig meg fogjuk hallgatni a ledzepelint, hogy egyrészt az út hosszú, hosszú a hazáig menő út, hosszú az Istenhez vezető út, hosszú, de a szakaszok érdekesek, mindig változnak. A, a, a, a, csodálatos, hogy a gitár riffek előtt halad az ének. Tényleg, mint egy ilyen zsándárkosan vezeti előre... Eh, rá fogtok jönni, hogy még ha hallgatjátok, vajon hallgatjátok? Vagy motaztok a szobába? Vakarjátok a pocitokat, ebéd után van vasárnap. Hát itt az idő, hogy mint egy apokrévba belenyújjatok a bordátokba, és keresétek meg a lelketeket. Kinek nagyobb, kinek kisebb csíp fülön, hogy bátorítsalak titeket, mert Elkezdődik a lelki hadviselés szokásos módon. Lehet élőbe is élő hullákkal beszélgetni, 0 1 995 minden zombiságunk ellenére a szeretet járját, szívünket el ne felejtsük, és pont a szeretettel kapcsolatosan beugrik ugye Isten, és hát mondom nektek, hogy azt Vizsgálgatom, hogy milyen ő a szövegek alapján. Most is van egy szöveg, megint róla szól, meg rólunk. Nagyon érdekes. Lukács 7, 36. Kéré pedig őt egy farizeusok közül, hogy vele egyék. Annak okáért bemenvén a farizeus házába leül enni. S íme a városban egy asszony, ki bűnös vala, mikor megtudta, hogy ő a feruzájus házában leült enni-inni, inni, hoz egy alabástromot, szerelmes drága kenettel. és megállván hátul az ő lábánál sírva könnyeivel kezdé öntözni az ő lábait és fejének hajával törlé meg, és csókolgatása az ő lábait és megkené drága kenettel. Mikor ezt látta a farizaus, ki meghívta, mondta magában, "Ez a profeta volna, tudnak ki, és miféle asszony az, aki őt illeti, hogy bűnös. És Jézus mondtá neki, Simon, van valami mondani valód, valom neked? És mondja, mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa vala, az egyik adós vala 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. Mikor nem volt nékik, miből megadni, mind a kettőnek elengedé. De kettő közül azért mondd meg nekem, melyik szereti őt jobban. Felelvén pedig Simon azt mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondta neki, igazat ítéltél. És az asszonyhoz fordulva mond a Simonnak, látod-e azt az asszonyt? Bejövék a házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál, ez pedig könnyeivel öntözi az én lábamat, és fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókoltál, ez pedig időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig rága kenettel kené meg az én lábamat. Mindenek okáért mondom neked, néki sok bűne bocsájtatott meg, mert igen szeretett. Kinek pedig kevés bocsájtatik meg, mert kevésbé szeret. Fú! Na! Hadd mondjam el nektek, ez az én iszonyú kopaszkodom az egész történetben. Ez szívem, mint szívprojektnek a, a, a jezuiták értik. Van valami titok ebben az egész szív ö, tő, misztériumban. Tehát ö, ami a szívedben van. És nem, az nem azonos az életeddel. Nem a bűn. Nem a bűn. Ez egy rettenetesen fontos, mert ha belátod saját bűnösségedet, és rájössz, hogy milyen könnyedén rávető vagy, akkor a bűntudat egy szintig segít, de aztán reménytelenségérzést kelt. Itt van ez a Csajszé. Hát, finom utcai vannak, nem akarok szociológiailag bemérni senkit, de biztos, hogy keserves kenyere volt de könnyen szerezte és de valami volt a szívébe ami, ami ezt a édes szexuális szórakoztató ipart nem tekintette a minden mennyi legtöbbének, legtöbbjének vágyott valami többre és a, a, a nagyon szerető szív azonnal fölismeri őt ez a nő lehet Mária Magdalénia lehet a bűnös asszony, lehet a Szamária asszony, a bűnös nő, akikről ugye tudjuk a konyhába vannak beszorulva, ezek a lelkek fölismerik egymást, ahogy Mária méhében föl a lélek, mikor Erzsébet találkozik. Tehát ha, ha, ha a szívet azon túlmenően, hogy az élettel szoros összefüggése van, mely szerint, amíg dobog élsz, magasabb szintre emelhetjük a misztériumok szintjére, amelyben én például abba bizakodok, hogy nem a bűneim, hanem bennem lévő való szeretet fog majd számítani, mert egyébként én nagyon szépen szecskázom az életemet. Nagyon nehéz az az egész kérdés, mert képmutató társadalomban élünk, én amikor Eltam a szalámit utána a tévében, mert azért tévében ma az több milliós, próbáltam utalni a kalkedóni zsinatra, hogy senki bűn nélkül nem való a földön, a, a, a néző 90%-a magára nem értette, ez egyértelmű volt. Nagyon-nagyon nehéz nagyon visszajutni oda, hogy a, a bűnösségünket bevalljuk, de hogy ezek után rengeteg remény és lehetőség van, az mutatja ez a példabeszéd is, illetve hát a Szamári asszony és egy több példabeszéd is, hogy a figyelj végül, azt fog dönteni, hogy mennyi szeretet volt végül is benned. Küzdködésedet úgy is számba veszik, bűneidet is számba veszik, de, de nem lesz lényegtelen kérdés, hogy, hogy mennyire kérges, mennyire, mennyire vagy elhasználva, Elnyűjten kell a koporsóba kerülni lelkileg, aki ezt nem látja be, az rajta veszít. Milyen ez az Isten? Hát ez ilyen. Mondjuk el, hogy az előítélektektől mentes, neki a kurva, vagy a rossz nő, vagy a fa, bla, bla, bla, az nem számít. Például a médiahatóságnak számít, hogy hogy beszélünk, ő még az, avval se törődött, hogy a bűnösnek milyen a, a bűni jellege sőt ő azt választotta ki, nem véletlenül akit mindenki használt és mindenki utált, mint a, a lángos sütő, értitek magyarok, szeretitek a lángos, de utáljátok a milliómos lángos sütőt. Nagyon hasonlatos a két szerep egymáshoz. A, e, azt is megtudhatjuk, hogy közel enged magához, olyan dolgokat is megenged nekünk, ami amin a farizeus megbotránkozik, azért mindig, vége, nem tudom, érzitek a képmutató morál, ami egyrészt úgy állandó kételjek között van, hogyha ez proféta, ez látja a jövőt, akkor ki kéne szúrni, hogy egy riherony ribanc ül előtte. Ugyanakkor meg fantasztikusan erős a szöveg, ugyanis aztán ott hallgálják a farizeusok ezt a dumát, és azon törük a fejüket, hogy ki lehet ez, aki azt mondja, hogy a bűnök meg lehet bocsájtani. Értitek, az ott kapásból azért egy simán kövezés kiérdemelt volna, mert hát csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket, ez a fickó Názáredből, meg ott a fal mellett, mentén ilyeneket domcsizik. Még jó, hogy eljutott Jeruzsálemig, mondjuk ki barátaim, valamelyik vidéki faluba is leüthették volna egy üveg korsóval, de e, Isten útjának e, a végig ki volt követve egész Jeruzsálemig, mindig-mindig megkérdezik őt a farizeusok, akitől nem mondom, hogy félt, mert ő nem fél, de azt tudta, hogy nem nagyon jó velük beszélgetni. Ezt, hogyha fiatalabb lennék, én lefordítanám a magyar értelmiségre, de már öreg vagyok, és nem vállalok konfliktusokat, ezért inkább zenét adok. Viszont e, arra gondoltam, hogy Kicsit pankosítom, a a műsort, egyszerűen kíváncsi vagyok a ha hallgatók tolerancia képességére. Tehát, ahogy van n kinoszták az az arafoglyokat, én eredeti magyar Reneszánsz zenével szeretnélek titeket kínoszni. lovászirén énekel, bele fogtok pusztulni. Jó szórakozást! <Szorítás> Most ad a virágom néken bokrépáját, Magához hasonló szerelmes virágát, Kiben violáját, kötött-e rózsáját. Úgy tetszik, hogy értem ebből a Szerelmét. Fehér rózsa fenék mondja tiszta éltét, Nézze, mint mutatja bölcs és eszes felmét. Szebukrítán én, én, lesz szerelmem, Megszolgálom segítségedért kiselem. Mit parancsolsz léle, mégem még így jól értem, Higgyed te helyetted, nem kell senki más nékem. Hogy, hogy hogy érted, Gábor? Nem vetted észre, hogy mindig ilyenkor van a dialog? Um, azt vettem észre, Én, hogy eddig, na, eddig is nagyon vártak a hallgatók, hogy zene után gyere vissza, most nagyon vártak hát a ez, hallgatók. Ezért hogy mondom, megkinzom őket nagyon. Ez egy ilyen inkább bakács uh, típusú zene volt, nem? Nem, ezt a lovászírén egyszer szememben nézett, azt mondja, hogy adjak neked egy lemez. Mondom, te énekelsz rajta. Azt mondja, igen. Hát mondom, persze, add ide gyorsan. Azt mondja, de meg fogod -e ezt hallgatni, Szerint komolyan néztem, és elbizontottam, Jézusom mi lehet ez, és akkor húzta elő ezt a lemezet. És igen jogos, mert ez sajnos vagy meghallgatod, mint egy udvari, hát szolga és aztán a konyhába nem hátérzenélésnek is jó, de nem. Ne bántsunk senkit, de meg hát te válogattad, meg ebben a két órában az ennél vagy. szerkesztő, az Isten. vagy. De, is de hát engem az ilyen jelenség kicsit arra emlékeztet, amikor hát, házi buliba, mulatságba, diszkóba az a csaj, aki biztosan be akar pasizni, az magával egy nála csúnyában barátnőt visz, hogy azért mégiscsak őt válasszák. Nem, inkább van bennem inquisitor, tehát azért ezek a hallgatók már szlovák alternatív zenét is hallgattak két órán keresztül. Tehát... Mármint a te hallgató? Igen, igen. Tehát én bízom és bennük, hogy én. és rá egy hétre még mindig téged hallgattak, értelek, jó? Ezeket, ezeket kibírja, tényleg ez az olyan, mint a SZSZ-nél a kiképzés. Aki ezen átmegy, de onnantól nagy élet, a nex hallgattak. Nem, figyelj, sajnos az van nem igazán törődhetek a tömegízléssel, hogy tudom, hogy a médiát azt határozza meg, de ha most nem a média területén, hanem az esztétika területén vagyunk, ahol az értékek és a preferenciák győzedelmeskednek, ott, ott nincs nagy jelentősége a, a mennyiségnek. Életkorodat tekintve fiatalnak tartod magadat? Szerintem nagyon, sőt, felháborítóan fiatal, több felelősségérzet lehetne bennem. Um, nyilván tudod, mert dacára annak, hogy ne, nem Magyarországon élsz, követed a legfontosabb mérföldköveket, eseményeket, tudod, hogy közel vagy nagyságrendileg 100 millió forintot költött a kormány arra, hogy vissza telepítsa csábítsa szám, és azt hiszem, hogy 150 en igen. érdeklődöm, hogy nem is rossz, nem is rossz, hajrá érdeklődöm, fiú. hogy Bakács Tibor megkeresték-e ne ja, nem, nem, nem eh, költözöl-e eh, haza lesz-e lesz, lesz le 106 -dik. A, a, a találkoztam egy szlovák történésszel és ő mesélte nekem azt a trükköt hogy amikor volt a cseh a szlovák-magyar kitelepítés kettős kitelepítés akkor egy, egy szlovák fickó rájött, hogy ő át rohant Magyarországra, át tudott csúszni Magyarországra, és fölvetette magát a Magyarországi kitelepítendő szlovákok közé. Mert így kapott lakást, állást és mindent. Na, zseniális. Van nap. benne áthallás? Bocs, nincs. Nem, nem, csak hát nem hiszem, hogy ő... Nagyon-nagyon érdekes lenne, hogyha a történelmi pillanat, hogy megállunk a Sándor Palot terkén, én Viktor és én, majdnem úgy mondtam, mint ha én lettem volna Viktor, hogy én és Viktor, de mindegy, és ö, egymásnak kezet nyújtunk, hogy ö, és ö, kijelöl egy, egy hivatalt, vagy egy házat, vagy egy kunyhót, ahol ö, banánt majszolgatod. Na nem, nagyon tényleg ö, ö, jó. megtörténik számos kollégával Azoknak is nagyon rosszul áll, tehát a magas fizetés rosszul áll. Érdekes, hogy nem mindig áll rosszul, de a magas fizetése most rosszul áll. Rosszul. Olyan, mintha műszörme bundája lenne, holott az trendi. De nem, inkább mondjuk azt, hogy mintha nem műszörme ez a bunda. De, de látod magad sokszor olyan tükörben, amikor, amikor ugyan lehetne károgni, de te mégis megtartóztatod magad, és nem károksz. Tehát van olyan helyzet... Nem, nem, a kritikus az károgó madár. Aha, aha. Hát ez olyan holótól, most nem váld el, te hogy... nem vagy. vagy... Én holó, holó. Aha. Persze, de hát de, figyelj... De nem vagy toleráns. Nem, nem az, hogy toleráns, nem. A tolerancia az, az hogy annak vannak alapelvei, és ezeket... Be kell mérni, és ugye mekkora az eltérés ez a kritika. Platón kezeld végig, ami a tagód, és ami ez most teljesen valóság lett, ő ugye az államot csak nem olvasuk, hanem csak Googlizzuk. Ő leírja, hogyha a választóknak a szellemi és erkőzsi szintje lesüljed, az nagyon veszélyes mert valószínűen magukhoz mérten fogják választani a mintákat. Ez meg tönkre teheti a demokráciát. Tehát, hogy a demokrácia összeomlásának a veszélye pont az alapegységben magában a választókban rejlik. Ezért mondja ő, hogy színházba kell őket küldeni, meg ingyen. Ja, görögök úgy gondolták, hogy a kultúra az tök ingyen van. Én is egyébként még mind a mai napig. A rómaiak is gondolták ezt. Nagyon érdekes, hogy állandó pénz van szó és hogy ki kaphat nagyon rossz korban élünk csak mondom mi fizetünk a kultúráért de hogy, hogy ő, ő csak gondolj arra hogy mi van Magyarországon és gondolj Platonra mert azt a problémát nem tudja senki megválaszolni hogy miért ennyire legitim egy ilyen illegitim hatalom mert mondjuk azt hogy talán klasszikus logikával a választási törvények annyira voltak módosítva, hogy illegitim, de nem mondanám illegitimnek pontosan azért, mert a választók legitimálják őket. Fantasztikus és édes kundera. Örülök, hogy vannak kelet-európában írók, mert majd megmagyarázzák ezeket a történeteket. És nem károgok, hanem egyszerűen nem nagyon lehet más mondani, de ha akar, ott beszélgethetünk kis fehér nyulakról is. Az a beszélgető partner, nem én vagyok, mert a kisállatok, azok általában Igen, az a, para. a hírek után jönnek, és majd jön a para is, de uh -huh. hát akkor te mit emelnél ki, onnan Szabadkáról hát, hát nagyon isben, és legfontosabb hírként. mondom neked, hogy például most az volt, hogy ilyen országok alapján nézegettem a híreket, és van Olaszország, Törökország, Kolumbia, Lengyelország, és akkor Magyarország. Uh -huh fantasztikus, tényleg, most komolyan mondom, majdnem mindegyik mutyi. Ez döbbenetes lehet, ha most ilyen távolról kell néznem a nemzetközi uh -huh. híreket, akkor Magyarországról most röviden volt ugye a tanít mozgalom tüntetése az mondjuk nem Mutyi, de az is tüntetés a tanítanék kedden van a műsor ismétlése akkor már ugye három nap eltelt most vasárnap élő adásban még csak egy nap telt Én azért mondom, hogy, hogy elégedetlenség lehallgatások az ötvös intézetnél hát, igen, az, hát az az olyan él. édes Mutyi, Mutyi, Mutyi titkoszolválti Mutyi kopaszok a taxisoknál Tiffán Zsolt Fantas, te, te Magyarországon tényleg ilyen nagyon-nagyon ócska hírek vannak de, de, de, úgy értem, mert hogy de... jó, most minősítetted, vagy ha tetszik akkor leminősítetted, le, ismered le, ezt a furcsa a, a használatot a hétköznapi életünket mielőtt egyáltalán konkrétumot mondtam a konkrétumot, de hogyha miért még inkább beleveted magad ezek szerint akkor ugye az a fura, hogyha te ezt mútyi kategóriába sorolod, vagy minősíted le, hát akkor az a fura, hogy míg minket itt Magyarországon, ugye a, miket mondtál Olaszország, Horvátország, Kolumbia, Törökország, ezekben az országokban e, zajló eseményekkel kapcsolatban minket Magyarországon e, tényleg érdekelnek bizonyos hírek, na azok a hírek biztos nem mútyik helyleg. Felmerül a kérdés, múlt, igen, igen, hogy egy műfaj felső voltainak, meg ö, szudáninak, illetve Liechtensteini más hírfogyasztónak élete. nem mond semmit, nem, nem. Ezek semmit nem mondanak. Hát annyit Magyarán... persze, nem ről. olvas Magyarországra. Hát nem olvas, annyit jegyez meg, hogy hát itt elég nagy a korrupció, és nem érdemes ott nagyon befektetni. Tényleg ennyit, jel, mert nem érdemes, hogy ki a tiffázót most föltörték -e a Facebookját, vagy nem. Tényleg olyan piszi, mérhetetlen piszlicsári történetek. Uh, majd, majd a parát megkérdezem erről a Pablo Escobar bérgyilkosáról, aki most nagyon jó fej, de uh, uh, például a kokáért a, a, az olaszok uh, kiadták a menkáfot mellékletbe. Ér Érted? Tehát uh, uh, ez nem mutyi. Tehát más típusú hír. Már szinte vágyok egy uh, ez ideológiai mutyinak tekinthető, ha úgy gondolod, hogy a, játszik egy szélső, egy konzervatív lap avval, hogy zseniális a, az érvelése, hogy azért adták ki, hogy ez ellenszer legyen, amelynek mérdegében szemben. Igen. igen, csak ö, ö, ö, ö, nagyon vicces, hogyha ez egy hazugság. Tehát De nem ellenszer, egy, egy köntös. nem ellenszer, hanem ez a méreg, ami beszivárog ab, akkor, amikor a, a, amikor a hackerek rájönnek, hogy úgy kell bevinni a, a, a vírust, érted, a kis klikkelésed alá, hogy megkérdezi, hogy el akarod-e dobni, vagy meg akarod, és akkor az el akarod-e dobni alá teszik. Tehát nincs esélyed kivédeni Azért te mondó. is voltál már úgy népszavazáson, hogy csak utolsó pillanatban vette része, hogy a kérdés úgy van megfogalmazva, ahogy lehetne esetleg <gül> nem, nem szabad betiltani, amelyen kamfosz, mert az édesi a gyümölcsöt, de szerintem <gül> ö, ö, ö, megint a, a platoni probléma, hogyha mélységesen, történelmileg alultáplált tömegek elkezik olvasni ezt a hát kvázi logikailag valamiféle rendbe rakott elméletet a boldogságra vonatkozóan, amely egyébként csak rossz hír, hogy a közép-kelet-európaiaknak nem szán különösebb komoly történelmi szerepet a rabszolga sorson kívül. De hát bármikor átképezhetjük magunkat tisztafajóárja németté, Mondom, azt tudod, hogy az identitás az átalakul bizonyos időközökben, történelmi időközökben. Hát ha semmi más nagy duranás nem történik, akkor igen, akkor átalakul. Átalakulik <gül> el, az én mondom, hogy reneszánsz magyar dalokkal kínzunk, titeket, lovászirén érnek De vicces volt ez a szám, remélem jót nevettetek. Ez a bakács lista? Ez az, ez az, ami vasárnaponként a lelkismeretet próbálja fölpiszkálni. Ha ah, az lelkismert, van szó, akkor nagyon vicces ez a török, örmény német. Hát kérek szépen, Állom, 11 ször. olyan képviselő van Németországban, igen török születésűek, török származásúak, Nagyjából egyébként reprezentatíva, mint ahogy a Bundestagban belül a összlakosságra vetítve tud, de ezt elszokták mostanában már a demokráciákban játszani a, a, a, a hatóságokkal, hogy a rendőrségen belül is karatalmiszer ham. Egyetértek ha, egy, egyet van. Oké. Okay. Csak hogy... gondoljunk egy németre, csak hogy értsék a hallgatók, vannak olyan németek, akik úgy hívnak, hogy Özil, nagyon hálásak, hogy láthatálják. És vannak olyan parlamenti képviselők a Bundestagban, akik ugye a, a, a képviselőtársaihoz hasonlóan megszavazták azt a határozatot. Ezek német, törökök Amely szerint bizony népírtás volt 1915-ben az örmény. A, hát a, a, a, is. A sztori úgy teljes, nem teljes, de a hír úgy teljes, hogy most 11 ilyen képviselő halálos fenyegetést kapott, mert megszorazták azt, hogy bizony Törökország ez ugye... Hát most ugye az a kérdés hogy a 1915-ben hát én kb. úgy tudom, hogy 300 ezer örményt bevittek a sivatagba, a meg is haltak talán még 300 ezeret még külön hozzá vágtak aprítottak, hogy ez a történelmi tény tény lehessen ennek a harcáról van szó, nagyon érdekes a, a, a, a, ha belegondoltok ez, ez egy az ember tudatáért menő harc egy világharc amelyben, hogy ne lehessen a nyilvánvaló tényeket letagadni ha auschwitz vissza, -e, meg dachau gondoltok akkor egyből szélesedik ez a mező vannak népírtások amiről egyszerűen nem akarnak beszélni mert az a legjobb a népírtóknak, ha nem beszélnek róla. Szerintem ez azért probléma, hogy a török társadalom akkor nem dolgozza fel ezt a problémát. Hát ez, ez pontosan ezért probléma Tehát hát a elég nagy. Igen. A rövid távú érdekeiket valószínűleg szolgálhatja az, hogy nem beszélnek róla, de, de, de hosszú távon nincs az a szőnyeg, ami alá alábeférne be, be ez belette. egész életre. Ez bát, ez a 11 német török, gondold el, ők, ők nemzetárulónak számítanak ebbe a pillanatba kitaszítottnak lenni rossz, de hadd mondjam, hogy ez a becsületesség, mert hogyha létezik az, hogy mi beengedjük a törököket, és Berlin és Németország megtette, az azzal a az előfeltételezéssel történt, hogy asszimilálódnak az európai társadalomhoz, annak az értékrendszeréhez is asszimilálódnak, mert szerint a történelmi tények függetlenül jelentések törtények. Ezért a, a, a, a józanész és a tiszta ész birtokában helyezt, ő szavaztak helyesen. A, a, a, ha logikailag vagy filozófiailag nézem, az ellenérvelés nem áll meg. Ők azt akarják, azt állítják, hogy valami nem történt meg, ami megtörtént. Ez a hazugság ö, filozófiai alapkategóriája. Minden diktátor vagy dik, ilyen típusú társadalom. Ö, hatalmas erővel próbálja képviselni ezt a hazugságot, mert ez, ez tartja fenn a birodalmat, a, és valószínűleg a félelem is. Most ez a 11 török ember, hát szerintem nincs egy nyugodt éjszakájuk, mert ki van rájuk mondva az arra. De, de meg is csak bár. német állampolgárok, és nem, hogy csak állampolgárok, de hanem a védelmet. Védet, védet, személyen. Személyen. Jó, de hát figyelj, hogy is mondjam, nekem szakmailag éppen egy érdekes feladat, hogyan lehet védett szemét kilőni. Érted, hogy ettől még nem fog leállni a dolog. Ezzel úgy foglalkozgatsz? Persze, alapvetően kémelhárítással foglalkozom, meg titkosszolgáltatoknak adok tanácsot, de ez nem publikus. Értem. Tehát úgy is lett volna témánk a Majtényi Félelőtös Intézet. <gül> jó, jó. E, az nekünk az jelen esetben, te itt a rádióban, hogy mondjam finoman, érdekünk, hogy minél többen halljanak bennünket, a Majtényéknak azért úgy nem. Hát a, a, a, a, a, Igen, de hadd mondjam el, hogy, hogy bájos. De tényleg, ha megnézzük ezeket a, a titkosszolgálti történetek lelepleződését, ugye nyilvánvalóan, amik nem lepleződnek le, azok a jók. Tehát nem akarok igazságtalan lenni velük uh -huh. szemben, mert nyilván van jó szakmai referenciákkal is rendelkeznek. De hát e, e, e, ne, egyszerűen valahogy mindig a, a, tényleg a, a, a Bacsó Péter jut eszembe, hogy Lázár előre bejelenti. <gül> tényleg, az, valószínű, hogy minden normális civil embernek egyszer csak eszébe jut, hogyha azt mondja, hogy vannak titkosszolgálati a, adataik a, a, a civil intézete van, Há, Hát megnézem, azt a csak telefon. Érted? Tehát tulajdonképpen, ne, Azért no, van valami mérhetetlen magyaros bája dologban, hogy először is bejelentik, aztán lebuknak, akkor tagadják. A, a tagadás formája is olyan édes, mert hogy ilyen ócska eszközökkel nem dolgoznak. Ö, ö, jó. Ne, ö, ö, ö. És közben valószínűleg a civil szervezetben úgy beszélnek az emberek, mint mindig, tehát nem érdekes, hogy lehallgatják uh -huh. őket. Ez már a szocializmusban is többször hallgattak le, nagyon-nagyon jól tudtam szórakozni, mert tudtam, hogy a lehallgatónak az arca nyúlik. Én meg nem tudtam csalódást okozni, hisz már lehallgatott voltam. Érted, hogy a szabadságvágy abban a pillanatban, meg minden növekszik, Uh, uh, iszonyú kínos szerintem a, a, a magyarázatok a, az ötös intézet leallgatására. El is lehet felejteni, ez ilyen bul, bulvár szolgálati akció volt, ugye fiúk. A dolog az, az ijesztő Tudod, hogy még a soros győr még mindig meg van határozva a főellenségnek, tehát azért nem mondanám, hogy a perből kivették ezeket az anyagokat. Tehát azért nem álltak le, tehát a, a, a Lázár azért még mindig nem tekerte ki az összes civil szervezet nyakát, vagy nem, bo, le, bocsánat, a Lázártor, ha nem ő akarja, hanem más, tehát csak ő de hát figyelj, nekem nagy csalódás volt, hogy nem köszönténk meg a civileknek a migráció alatt tanúsított magatartásukat, mert nagyon hatékonyan és nagyon oda tették magukat, nagyon szép volt tényleg, a médiának nem volt érdek, hogy megemlítsen, de egy politikusnak eszébe juthatott volna Magyarországon, nem jutott eszébe egyiknek se. Nem, azt hiszem, hogy van Kinek, -e ki volt egy az, politikus? aki azt mondta, hogy köszönöm a civil társaságoknak, hogy ezt és ezt és ezt csinálják. Én nekem vannak egyet. ilyen ködös emlékeim, hogy de igen, akár még hát, talán ezzel a megköszönéssel is. mondjátok, mondjatok, ki volt az, aki megköszönte? Aki mondja a nevét, az tényleg, akkor van neve. ez nem azt mondom, hogy veszélyes, de, de, de nem feltétlenül reprezentatív állásfoglás, azt mondani, hogy senki se köszöntem meg, mert ez azt jelenti, hogy, a hogy te mindent hallasz. Ez olyan, mint amikor a tanárnő megkapja a kis bronzszobrot, hogy a világ legjobb tanárnője, vagy a kis függőt, a nagy, nagyi, nagy. hogy a világ legjobb Nem, ed... nagy... Honnan de tudja mert, mert, az, de ami, az összes a mi... nagyit a világ? Nem, hanem, hogy, hogy nem a nagyik, hanem hogy a médiában meg kellett volna a jel nek demonstratíve, politikailag, hogy mikor az állam nem működik tökéletesen, kisegítik őt az állampolgárai, méghozzá önállátó módon. Egy csomó ilyen emberrel találkoztam, azért tudom. Uh -huh. Nem is vártak köszönetet, ezt is tudom, csak mondom, hogy, hogy, hogy én kicsit bennem volt ez, hogy a régi bibó kollégistáknak van ennyi eszük, nem csináltak semmit, akkor lemennek és megköszönik. Hát dehogy, akkor, akkor kezdődött a soros támadás első fázisa. Sajnálom, hogy ilyen a vége ilyen szar lett, de, de egyébként még azt is lehet mondani, hogy minden kerítés ellenére végülis megoldott, tehát nem volt nagy gáz, hála jó Isten, nem történt semmi borzalom. Annak, hogy a média éhesen várta, valaki elővette a farkát valahol, azonnal ráugrottak. Azért gondold el, hogy legalább egy kis gyilkosság jót tenne az ügynek, azt érzem. De mi nem ilyen lelkületűek vagyunk, hanem szeretjük a zenét, és utána egy ősbemutató fog következni eredeti tibi, tibi írás. Abusa Szebb vagyok, jobb vagyok. Agyok, gyok, a gyok, a nyivalen alaknak már engem leszakít, bokrita, boktnál leggy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 Az utóbbiban az a jó, hogy a borra való az enyém lehet. Bussz, amit meg meghagy a vacsorájából. Van két váltás munkaruhám is, egy vidis, meg egy puskás akadémiás, de az ősi bácsi is jobban áll nekem, talán az enyhén kidomborodó pocakom miatt. Szoktam is mondani a fiaimnak, ha futok is, hasonlítok is a felcsútról a Real Madridba igazolt zsenihez. Persze előtte a liberálborsi múltam miatt százszor le kell írnom egy sör alátétre, hogy Orbán Viktor nem geci. Túl akartam teljesíteni, már évek óta personanon gráta vagyok, ezért a végére odaírtam, hogy ő a magyarok gazdagon termő boldogság csepje. El Elsimonnak nem tetszett, szerinte őt plagizáltam, ezért még százszor leírtam, hogy gyurcsánya geci, és így már elfogadták. A munka nem volt könnyű, Lázár megnyugtatott a nyári hónapok jobbak, mint a téli, tavaszi és az őszi, nem beszélve arról, hogy a négy évszak már csak a zenében létezik, mégis paráztam. Ha a Cöf minden békemenetét vasparipázással kezdi, akkor sem lehet kihozni a napi százutast. Sajnos nem lehet az ellenséges sajtó miatt a pártokságot arra kötelezni, hogy minden hónapban kétszer azon. A KDNP még belemenne, ha kapnak érte utazási költségtérítést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 amin hazahozták hol holtestét. Nem mondom, segített a nemzeti érzület a keresztényi testvériség, de belül éreztem, hogy nem érem meg a felcsút mb 1 be jutását, ha nem találok ki valami olyasmit, amitől az emberek a belső erkölcsi kötelességérzeten felül is vágynak rá. Éppen a majorságba figyeltem, vajon nárcisz csupaszra rágja el velós csontot, amikor beugrott. Nem a kutya van elásó hanem a csont. Nem a kisvasútra kell koncentrálnom, hanem a környezetére. Vonatozni erőszakkal csak zsidók szeretnek. Ezen megjegyzésem volt, ahol sikert aratott. Más népek ezt inkább szabadságukban teszik. Hozzálláttam a felcsúti szellem szakaszos kidolgozásához, ami osztatlan sikert aratott. Meg is kaptam érte a fekete györt rendjelet a faragatlan szőlőkarokkal. A vonat ablakán kibámulva a következők bukannak ki a bokrok mögül. 1. Egy, egy nagyimre feliratú koporsó, amit egy szakállas fiatal ember lovagol meg. 2. Bizsomás ember ágya mellett szörtelen, öltönyös fiatal ember mosolyog. 3. Gumicsizmás fiatalnak mondható ember, amit a testével fogja fel az árvizet. 4. Egy testes, középkorú ember egyszerre három labdával dekázgat. 5. Családi portré, ahol mindenki a saját lábánál van, akinek több is van. 6. Őszülő, halántékű ember, amint szögesdóttal simogatja a vízben nem fúrt kis dedeket. 7. A zárókében koronázási szertartást látunk a Mátyás templomból, a tömeg miatt nem látni a felkentedde sejthető. A madácsi csergés, az orgonabokor illata sokat javít a hangulaton. Ha egyik sincs, a dombok mögül Ákos énekel. Most háttérbe húzódom, mert szeretném megírni a doktorimat, aminek címe, a kisvasút szimbolikája Koltai Gábor filmművészetében. Megígérték, ha jól sikerül, írható kritikákat a magyar időkbe. Persze, lehet, hogy az a vonat már elment. De lovász Irén itt van nekünk. De helyette a hírek, inkább hírek.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 Most, hogy másodszor jobban felolvastam ezt az időt. A hallgatói kérés volt, ezt elfelejtettük mondani, hogy ne, a, magam felé visszatapsolták. Kérés, hogy, hogy mennyiszer tudom jól fölolvasni. Tehát, hogy a 116. hallgatásra is élvezhető-e? Hát, ha még aktuális, akkor azért, ha meg jobban olvasod, hát, akkor meg azért. amit nem biztos, hogy le fogunk folytatni, de csak mondom, hogy rendkívül lehetőségek állnak előtte. Arra hát. nagyon kell vigyázni, hogy amikor már az EB-nek vége, bocsánat, a foci EB-nek, akkor, mint tudom én, öt hét múlva ne tűnjünk úgy, mintha még Minden. friss eredményeket akarnak elolvasni, Ősbemutató jelleggel Igen. Uh, hát a horvátok úgy néz ki, hogy akkor most itt, itt, itt megverték a, a törököket, legalábbis fociban. Törököket mi már elvertünk felbálisan az előbbi 20 percben a, uh, azzal a kapcsolatban, hogy nem ismerik el azt, ami népírtás volt, és ráadásul sokan fenyegetik azokat a németországi török képviselőket, akik hát megszavazták. sok baj van török politikában. ez... ez um, sok baj. Um, Még a kurdok is ott vannak, érted? De neked mi a véleményed, hogy, hogy, hogy ö, jogos az, hogy, hogy ö, um, a bondesztág, a, a, a német ugye, nemzetgyűlés, parlament, országgyűlés ö, jogos, arról mert... határoz, hogy mi a négy is a saját népírtásukkal, és ez is súlyos volt. jogos, mm -hmm. hogy ezt elvárják az európai ja, na, na, Én is ezt partnerem. mondom csak, csak akkor ez igen, fogalmazódjon meg, mert sokan például, akik éppen úgy kell, kezdik a napjukat, hogy nem na, mi kössek bele, akkor abba kötnek bele, hogy mi köze a német. Nem, mi, hogy ne lenne. Hát a, törvényhozásnak ha, ahhoz, hogy mit, mit, mit definiálgat ez más országoknak a a különböző tetteit. És úgy gondolja, hogy ő megváltozott, és lelépett arról a vonalról, ami Japán császárság jelentett, és úgy tudom, hogy, bár nem nagyon akarták, de hát nekik is lett végül a katonaságok, mert mm. ők is szeretnék ezt a, ezt a békés Japánt megőrizni. Tehát nem, nem az, hogy ki mit gondol magáról, az nem magán ügye a történelem színpadán. A népirtás nem szeretik elfelejteni. A szerbek is szeretnék elfelejteni Srebrenicát hidd el. Én elhiszem, hogy szeretnék elfelejteni. Csak azt mondom, de nem jó, ha elfelejtjük. Nem jó, mert ha, még ha tudnátok az egésznek a borzalmát, hogy a srebrenica népirtás mögött valószínű ingatlan bizniszállott, még borzalmasabb az egész. Az volt az, ahol a hollandok bár ott voltak, voltak. Az nem... hollandok idióták. De nem, nem nyilván Na, Nem, bocsánatot kérek holland barátaimtól. Nem biztos, hogy holland katonasságra kell bízni ilyen szerepköröket, csak ennyit akarok mondani. Uh -huh. A ukán katonák nem ilyen mamlaszok az biztos eszébe jut, hogy a Tersz azért viszik, hogy megöljék. Az ukrán katonák elképzelhető, hogy jó, te most mamlaszt mondtál, meg idiótákat, ami persze adott esetben vissza is vonsz, vagy elnézést érte, persze. de hogyha ők vannak békefenntartói szerepben, akkor lehetséges, hogy csak azért, mert ukránok Nem még ne, hogy Nem hiszem, hogy közbe alaszkodtak volna. Jöttek a mladicsék, meg ezek pálinkával, Na figyel, annyira kedvesek tudnak lenni a szerbek, hogy elájulsz. Ezt, ezt, ezt átéltem, tényleg. Szénné kedveskedték magukat a holland katonákkal, akik jó becsicsentettek a pálinkától, kb. freshük sem volt arról, hogy mi zajlik. Hány olyan második világháborús filmet láttam én e, szovjet szemszögből, e, ahol azt használták ki, hogy ugye a német hadsereg karácsonykor szeret karácsonyjal Igen, foglalkozni, és valahogy az offenzíváknak a többségét, akár ugye a reguláris hadsereg, akár a partizánok a karácsonykor, éppen karácsonykor szenteste indították, mert ne, Szerintem azért nem valós, azért. de ez akkor az ilyen filmek forgatókönyvírójúnak kedves téma volt, hogy na, a németek biztos a karácsony Igen. miatt nem figyelnek oda, hogy akár meg lehet őket támadni. Azt mondott tényleg, hogy az egész holland kontingenst vagy, vagy, nem, vagy... Nem, nem, hát nem lehet ilyet mondani, de ha mondjam, hogy sokkal nagyobb paranojával kellett volna ö, őrködni, őrségbe voltak ott, tehát rájuk voltak hmm. bízva lényegében és az, hogy buszok mennek, el van függönyözve az ablakok, én nem tudom, a, a, a, a, egy francia idegen légiósnak is, te, tényleg, tehát ezt, ezt nem lehet érteni, mert katona szakmai politikailag is megbukott az a helyőrség. Hát lényegében a, a pálinkával lefegyverezték őket. Uh -huh. Csinálták az amerikaiak is az indiánokkal, tehát ez egy nagyon régi eszköz, hogy a tudatot módosítod, de mondjuk meg, hogy nem tudom, 30-40 ezer embert mennyit öltek meg sokat. Sokat és gyerekeket, asszonyokat, férfiakat, tehát népírtás volt. Ö, a legszörnyűbb azt mondják, hogy ö, azokra a telkekre lett volna szüksége, ahol tehát hogy miért srebrenyítsam. Uh -huh. Mert nem lehet igazán érteni, miért nem máshogy történt. Nem ásványi a... kíncsek, vagy simán csak az nem, ingatlan? Nem, csak, csak az ingatlan. Az egész mocskos háborút övezte a korrupció és a pénz, ezt mm -hmm. tudni kell. Tehát nem csak az ideológia volt, hanem az is, hogy ezért volt, hogy az ős lakosságot kiszorítani, megölni, eltüntetni. A törököknek ezt nem akarják ezt a problémával foglalkozni, megérteni, de holott megtették, én attól nem fogok egy törökös kebabos lenézni. Csak nem értem tényleg, ez, ez Erdogán, figyelj, Erdogánról nem tud az angol tévébe, és próbálták megakadályozni, hogy Erdogánról csúnyát mond, nem szabad csúnyát mondani, de mi, miért ne szabadna arra a török, gondolom ezek a csúnya szavak voltak a miniszterelnök mondani, hát ki ő? Ez megint az Isten császárság problémáját veti föl. Mm -hmm. Vagy a felségsértéspról. A felségsértésben még értem a, a katolikus logikát, amelyben az isteni felség kisugázik a királyra, és nem az embert, hanem magát isten sérted, ezért halálos bűn. De azért mondjuk meg, hogy a franciák is kigyógyultak belőle, erre lefejezték a királyukat, tehát ez történik az emberek, hogy kigyógyulnak ezekből a... De érdekes mondom, visszaszerelmesednek. Ahogy a Szent Korona tanban visszaszerelmesedtek ezek a fiúk, az fantasztikus volt. Most pedig kis aktuális zene a 2026-ból, Lovánszirén énekel, és utána Parakovács következik. Szögezni, hogy én már második hete élek tévé, rádió, újság és szélessávú internet nélkül, úgyhogy most nekem ilyen újdonságokat tudsz mondani, a híreket mondani. Szia, para! Én szeretnék újdonságot kérdezni mind a kettőtöktől, ez gyakorlatilag fogadalom. Lefonomon megnézem a híreket, csak ennyi van. Hogy mindenkit megkérdezünk az EB-vel kapcsolatban. Hallottál az EB-ről? Igen. Kisállatok hozzátartoznak, az ebek is, ez most az EB. Mi Jutunk? Nem jutunk? Európa bajnokok leszünk, vagy sem, és a Baki is fog rá válaszolni. E, figyelj, egyszerűen méltatlannak tartom, tehát itt mellette ül egy csapd dramaturg, szakértő és teológus. Én vagyok itt a kortárs, a filozófust és a Egyszerűen méltatlannak tartom már, hogy egy kérdést ilyesmit fel is nekünk. Hát, hát kérdeznek, hogy mi lesz a jövő, Persze. vagy hogy... Nem érdekli a foci Hogyan alakul a, az elméleti fizikában az ötödik kölcsönhatás felképp? Igen, ezekre tud válati. Jó, tehát akkor jövő kutatásban, ha tartanak majd világbajnokságot, vagy... Ja hogy ilyen, jó. ilyen túlfizetett sportolók, hogy mit, mit csinálnak ott külföldön sok pénzért, nem tudom. Hát biztos jól érzik magukat. De... Na, az érted? Értem. A gálvölgyi részéről is megfigyeltük már, hogy általában a labdarúgással kapcsolatban mi a jó megtanultuk. Parát nem kérdezzük a fociról. Bakit kérdezzük a fociról? Én... Hát én... ugyanúgy azt mondom, nem érdemes a kérdés. Szorítani fogok a magyaroknak, mert én szurkoló vagyok, tehát jó lenne, hát két győzelem, de, de mindegy, nem, szerintem mi nem abban a fázisban vagyunk, mint a, a Velsz az nagyon érdekes volt, az is egy olyan érzés lehetett, mint magyarnak lenni, hogy ők megnyerték az első mérkőzésüket, nyerjük meg mi is. De mondom, tényleg a parát hagyjuk ki. Figyelj, para! Ja, de, a, de a kutyánk a skótoknak szurkol. A, a kutyája a skótoknak. Ja, levettem. Figyelj! Ne... Island White Ferrier vér van benne. Megvan neked Popey, a Pablo Escobar bérgyilkosa. Mondjam? Ne. Az a sztori, hogy ez a John, John Velázquez nevű férfi úgy megölt olyan 300 embert saját kézzel, de több ezre, ezerre adott utasítást, és most a Youtube csatornán Bűnbánó Popeye néven videót indított, amiben arra figyelmezteti a fiatalokat, hogy ne legyenek bűnözők, és ne öljenek Értem. E, hát ezt te, mint keresztény, ezt tökéletesen meg tudod. Hát az, azért hoztam elő, hogy egyrészt ez oké, okay, másrészt gondoltam, hogy megkérdezem, hogy azért milyen szinten nézem ezt a videót. Tehát ha lehet -e hinni egy 300-as gyilkosnak, hogy nem szabad ölni? Én azt gondolom, hogy ez mint pszichiátriai kísérlet, vagy mint alany, ez biztos fontos lehet, úgy gondolom, a szempontból is egy elég érdekes dolog. Az én világomban, ahol én gondolom, hogy ha valaki megöl 300 emlők, annak le kell vágni a fejét, és egy jó messzire elrúgni. De hogy... De ha nem ezt teszed, érted, most így van, hogy nem vágták le a fejét, sőt, videócsatornáján több százezrek lájkolják. Az a, a több százezrekből az a bajom, hogy kicsit az olyan, mint a sorozatgyők a érkező házassági ajánlatoknak, hogy... Ezekből a több százezer lájkolóból nyilvánvalóan van 52 ember, aki megérti és elfogadja a bűn és bűnhődés viszonylatát, illetve a bűntudatnak egyfajta, e, hát, ha ilyen, ilyenféle. Apu. De elhiszed ezt? Elhiszed pop Nem, én nem tudom. Nem, most nem. Az ne is, ne is nézzük, hogy igaz -e vagy nem a, a, a sztori. Ebből a szempontból nem vizsgáljuk, abban a szempontból vizsgáljuk, hogy a. A több százezerből több százezer valószínűleg egy fajta perverz kíváncsisággal fordul ehhez, hogy milyen csodálatos ember az, aki ilyen embert megölt, és egyfajta rajongással fordul felé. És azt mondja, hogy ne ő, szerintem így szexi. De mindegy, mit mond. Hát ugye tudjuk, hogy Marilyn Menzonnak az utolsó pillanatban sikerült a 27 éves rajongójával kötendő esküvőjét megakadályozni a szülők által, tehát fontosan tudjuk, hogy több mindegy, mit mond a személyiség, ezeknek az embereknek, a pszichopotáknak van egy iszonyatos varázsa. Igen, igen, elismerem. Egy kifejezés is van, a pszichopata báj, uh -huh. és hogy e, ennek a büszkerébe kerülő embereket, azt nem biztos, hogy jó kiszolgálni. Tehát én azért még mindig a fejeldobás mellett érvelek. Uh -huh. Régi zsidóféle törvényekre hivatkozó, hogy szerint szemet szemért fogad fogért. Charles van ra gondoltam. Mert Charles manson hivatkozol, igen. Másik ilyen vicces, ennél pici ne de nagyon vicces, ez a ötös intézetes lehallgatásos, ezt megvan, Transcia, krémes. Aztーaz, igen, igen, ha, olvastam róla egy hirt, de ez nagyon vicces szerintem, már csak azért is, mert hogy ez egy picit olyan, mint hogyha mondjuk minket lehallgatnának. Igen, sérdés. például rádióba. Itt most például. Hogy például most. Aki, most arra lenne ráállítva, mert hogy azt gondolom az ötvös intézetben az van, hogy ilyen tehát a, a valóságtól e, hát meglehetősen távol álló értelmiséggel ilyen bölcsészkednek. Valószínű, hogy beszélgetnek a kávé mellett. Ja. Beszélgetnek én nagyon okos dolgokról, és hogy tehát ők ezt olyan szívesen csinálnak az, az mtv ban főműsoridőben is, én ebben biztos vagyok, és ugyanezeket mondanák. Tehát, ja, ja, ja, igen, ezekkel ez a baj, igen tehát nem tartom valószínűleg nincs kettős beszéd a, majtényi, a majtényi az ilyen az, tehát nem tudom, tehát nem egy bombagyára üzemeltetnek hanem így böl bölcsészek. bölcsészeket lehallgatni bölcsészeket... értelmetlen Klik egy mikrofont és ő elmondja hát igen, igen, hát ez, az egészet félreértik igen de azért jó, hogy visszajött ez, hogy most már újra van olyan csatorna ahol érdemes beszélni mert komolyan vesznek de most ezek ahol lehallgatnak, az... ott ez van most a legszívesebben mit csinálnánk? Hát figyelj, azt csináljunk egy közös műsort, ami úgy olyan, olyan műsor lenne, hogy bemegyünk ketten az ötös intézetbe, és ezen túl jó. beszélgetünk. Sőt, szerintem nagyon sokan mennének oda, mert azt legalább biztos lehallgatják, tehát biztos van egy hallgatottsága. Azt mondod, hogy átadjuk a gyártást a titkos szolgálatoknak? Hát figyelj, ez, de ezt végigvonul az időn, emlékszel, de egyházi személyeket is lehallgattak még egész sokára, tehát nem a, most nem az ötvenes szélek hanem már a a 70-es, akár 80 as években is, igen. Mégis mi az Istent vártak attól, hogy mit mondjam, két teológus mit, mit fog beszélni, hogy lelövik kádár, vagy száll, érted? Hogy... Tudod, mi volt az izgalmas? Mert ültem papoknál a 80-as években, és tudtuk, hogy lehallgatnak minket, hogy tudták kétféle, vagy többféle módon beszélni, és ez nagyon izgalmassá tette a beszélgetés, mert néha a harmadik személlyel is beszélgettél, aki nem ült a szobába. Egy egyértelműen igen, csak közben azért, hogy egy, szóval mondjuk azt például tudták, hogy ők hisznek Istenben, ugye? Az? Igen, abban meg voltak győződve, igen. És hogy azért gondolom, hogy tehát a, nem valószínű, hogy azt várták el tőlük, hogy a magánbeszélgetéséből tegyenek úgy, mintha nem. Vagy szóval, érted, de ez nem pervez másrészt, mert gondolod, el, amikor a tények beszélgetnek, vagy bármely teológus, vagy bármely filozófus, és lehallgatják, akkor ugyanolyan tolmács kell ezeknek, mintha ha arabú Hát bizony, nehéz, nehéz megérteni. A szegény, szegény lehallgató tisztet, aki hát a kifejezések több mint felét nem érti ebből. Igen, ezért le kell írni szó szerint nekik, és később értelmezik, nagyon sok óra számba. Ami nagyon menőre. Nagyon fárasztó. De hogyha fel, felvennének a titkosszolgálathoz direkt filozófusokat, ezekre a lehallgatásokra esztétákat, filozófusokat és a és azokkal végeztetnék a lehallgatást ugye gyerekben egy eszefogulót tudjanak belőle írni erre kérek szépen bizonyos a, a, a rákosi rendszer képes volt mert tudta, hogy másképp nem tudja megoldani ezt a problémát és nagyon sok szakembert a fordításra a börtönben meg ilyen munkára és ő romlott az a hozzáállás ma már csak hülyék hallgatnak le a, azt mondta nekem egyszer a teológián egy ö, pap, hogy Tibor, ö, hiába figyelnek mindent, hiába hallgatnak le, ha vacsorázom valakivel, azt tudják, hogy ettem egy rántott, szelettet krumplival. Egyrészt. Ebben van igazság. Különösen perverz a keresztények esetében, hogy eleve abból indulnak ki, hogy inde, Isten ugye mindent lát. Igen, eleve. Ez Nem. nagyon kellemetlen érzés szárt szerint de hogy mindent hallis, de valószínűleg ez benne van, nem? Igen, igen, benne mindent hall is, igen. Némely tehát egy... muszlimok gondolják, hogy le lehet menni az asztal alá, de én ebben nem hiszek. Tehát a keresztények eleve mindig úgy beszélnek, hogy van egy plusz hallgatójuk. Igen, igen, igen, ha, ha hiszel benne, akkor igen, hát, igen. Igen, úgyhogy ehhez képest egy lehallgatás. na jó, de minden az visszatérvezzelkéntre, hát eh, nem tudom, tehát azt nem tudom, hogy van egy külön állam az államon belül, tehát azt gondolom, hogy ugye. Most szétkapták a Pintér biztonsági szolgálatát kicsit, tehát ott megy egy belső harc. Én biztos vagyok benne, hogy a Pintér lehallgatja a Tehát Én meg biztos vagyok benne, hogy a kövérlacinak van a legjobb. Ő mindig is nagyon oda tette magát, csak szerintem ő szerény és nem dicsekszik. Jó, én szerintem a kövérte nem érdemes lehallgatni különösebben. Nem úgy, nem, ő tud le igazán szak, szakmailag, a Pintér szerintem nincs azon a szinten. Tehát a szociáldemokraták példáján, mármint az öt, 40-es évek szociáldemokratájának példáján kiindulva, a legtöbb anyaguk egymásról van, tehát ebben az igaz. biztos vagyok. Igen, igen, azért egymást legyűjtik, igen. Mert érted, szóval most annak, hogy mondjuk vitán betesznek egy lehallgatót a, a párbeszéd Magyarország ért, értekezletére, abban sok újzonságot nem tudnak meg. De amikor a, a mondjuk a Rogán beszélget otthon egy barátaival és üzletfeleivel vagy a Lázár, vagy a, a, hát a egymást lehallgatják szerinted? Persze, biztos, hogy biztos, igen, mert azért tutira kell menni nem lehet de... könnyű a hatalomban, para olyan jó, hogy mi nem vagyunk benne olyan jó, hogy a mi királyságunk a más-másokból is, de nem a világból van igen, igen, azt nagyon jó de ezt a szegény Tiffán Zsoltot vagy ez hamzsikázik, ezt nem tudom megítélni. Erről mondjál valamit, mert ebből nem jutott el. Hát az van, hogy tudod, Tiffán vannak durva megnyilatkozásai, nem szimpatikusak számomra, de most mindegy, és ö, ő így facebookozik, és ö, hát a, a román-francia meccsel kapcsolatosan ilyen tahóságok jelentek meg, amire ő azt mondta, hogy feltörték a facebookját. Elképzelhető minden, mert valóban amikor én gerilla marketinget csináltam egy politikai párnak, de az volt az ötletünk, hogy ilyen sározó anyagokat tettünk föl az oldalára, képzeld. Most olyan régen volt, hogy szerintem román szolgálat nyomozott is ebbe az ügybe. Na csak azért mondom, hogy én láttam ilyet, most a Tifázolt, mert ugye nagyon az ő világképéhez hasonlatos tahóságok jelentek meg az oldalán, hogy legyen ártatlan áldozat? Figyelj, egyrészt ugye van egy alapszabály, nagyon nagyon fontos megtanulni, ugye régen még csak ez volt, hogy részegen nem küldünk SMS-t. Tehát ez a másik alapszal, hogy részegen nem facebook -ozunk. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. Én azt gondolom, hogy elsőbb, első körbe ezt javasolt. El, Először egy ilyen háztály megoldásod van, aha. Igen, részegen nem facebook -oz. A másik az, hogy ugye, nekem volt egy nagyon kedves ismerőse, aki úgy oldotta meg a, az ő kapcsolatos problémáit, hogy azt mondta mindig, hogy ez egy másik, ez a benne lakik egy ember, aki ilyenkor előtt. Én. Igen, egy démon. Ő, ő követi el ezeket a dolgokat, amiket ő részegen elkövet, Vagy mikor kihozzanodik, akkor tőle ne kérjék ezt számon, hisz az, az a józan ember az nem ő is. Az nem Igen. Én... Jó, jó, legyünk puha tifánzs volt szemben, mert van másnap is. És, és a harmadik pedig azt, hogy a harmadik pedig az hogy ja, és feltörték a félkuk oldalamat, hát ez is egy, azt mondom, amit akar, hát ő, ő, jó, jó, jó, jó, csak tudni akarom, mert nem tudom, mi, mi, mi a cucc. Figyelj, ha már így, így úgy látom, hogy ezeket a kopaszokat föl lehet venni bérmunkába, taxisok fölvették, mi is fölvehetjük? Tehát el tudom azt képzelni, hogy egy sorba állunk egy túros rétesért és levédjük? Velük? hát azért ezek nem olcsók nem olcsó, nem tudjuk kifizetni de nem, véleklen, nem véleklen, hogy szegény embernek nincs testőre ez, ez sokkal inkább úgy van, hogy ő... de ha gyűjtünk, akkor kivehetnénk őket inkább pályázni kéne erre tehát biztos vannak ilyen EU-s pályázatok, hogy, hogy ilyen, neked szükséged van testőre, de nincs rá pénze, hogy uh -huh. van, aki ki kell találni de mit tudom én, azért nem jó ez. Tehát gondolj el, hogy elmész a szórakozni, és ott 12 kopasz. Tehát nem nehéz barátkozni, beszélgetni, vagy viszed a gyereket az óvodába. Tehát többi kis óvodás meg, akkor hogy reagál? Az igaz, de ha WC-re akarok menni, akkor legalább nincsen ki a WC-ben, érted? Az mondjuk ezt. Levédik a wc Igen. A területvédelmet én nem záron ki, hogy az, az, az jó tud lenni. Üljsz a kocsmába, és azt mondod nekik, 5 perc múlva megyek kísérni, és addig a kívül. Addig rendben, igen. A franc se tudja. Na jó, csak azt mondom, hogy ha lehet törpét bérelni kerti partira, lehet kopaszt is ilyen társadalmi harcra, az jó. Én inkább, egyébként nem mondom őszintén, hogy én inkább bérelnék törpét, mert a törpéknek nehezebb megélni, mint a kopasszó Igen, de olyan szomorú egy törpe élete, érted? Ezek a kopaszok meg nem is tudják, hogy milyen szomorú az élet. Szomorú élete. a törpe élete? A törpék okosabbak a kopaszoknál, sokkal okosabbak. Sőt, polóta tudjuk, hogy a, leg, a legokosabb lények egyik. Igen, csak keveset, keveset foglalkoztatják őket, és én törpelnék, én örülnék, ha engem kerti partika bérelnének, mert az egy jó bevétel. Jó, nem azt mondom, hogy nem megalázó, de... Amikor... Nem is tudom, hogy az... Szelebnek lenni könnyebb. Talán valamelyik brit vagy skandináv tartományban országban volt, hogy ugye volt egy ilyen hagyomány a verseny, ami abból állt, hogy minden tavasszal ugye a falvak legerősebb emberei közül ki tudta messzebbre dobni a törpét. És ugye betiltotta ezt az Európai Unió, vagy, a, vagy valaképpen betiltottam, hogy ez megalázó a törpétnek, és a nagyon komolyan fellázadtak, hogy a talapírt de Elvették. Az a dobáló verseny. Mindig kicsesnek a törpékkel. igen. Dobálni, hát érted? Ugye az, hogy megjelent a, a menkaf, az, az, az ilyen olasz süti. Ezek az olaszok mindig is idióták voltak? Hát, amennyiben igaz a hír, hogy tehát Hitler például teljesen kivott a mussolini hogy ezek egy, tehát ezek képtelenek normális fasizmus. Igen, igen, én is ültem, hogy nagyon haragudott rá. És de ő minden, tehát azért az néz meg, tehát náluk azért úgy mindent el tudnak cseszni, úgy igazából, mert hogy izé a sziesta van, vagy mit tudom én, tehát valami miatt elcseszik. Ugye emlékszel arra a hír, amikor lefizették a nem tudom éppen afgánokat, vagy nem tudom tálibokat, vagy kiket, hogy ne ő, őket ne lőjék. Igen, igen. Meg, meg szóval... De ez fantasztikus, nem, hogy hogy jutottunk el Rómától ideáig, igen. Nehéz, tehát nehéz olasznak, már olaszokat így megpróbálni gyalogzatba állítani. Meg gyalogságban igen, igen, az érdekes, hogy a... pont ők. Ők lettek a civilek, az abszolút civilek. Nem németek. Nem németek, ezért a menkaf megjelenhet náluk. Én azt gondolom, hogy a Menkanfot Magyarországon is ki kéne egy rendes kritikai kérdésben adni végre. Igen. É, és sőt, tehát én, én egy tévé, akár egy dokumentumfilmsorozatban is fel kéne dolgozni, mert az emberek szembesülnének abban a hatásmechanizmusával, meg azzal a gondolkodásmóddal, meg mindennel, akkor valószínűleg egy, egy, egy, egy elég lényeges tudást szereznének a nácikról, vagy konkrétan Adolf Hitlerről. De liberális a, vagy, érzem érzem, rajtad, hogy te még mindig. De, mert a Menkampf az nem egy olyan lelkesítő mű. Én amit olvastam belőle a szemelvényeket kritikai kérdésben egyrészt én így az egész művet nem olvastam, de attól ugye egyetlen nem jön meg a kedve az embernek így ahhoz, hogy náci legyen. Na. Jó van, állatkák. Hát jó, hát kutyuska van most csak. Kutyuska, jó, de állatkák, akkor mindig gondolok a feleségedre is. Ja, de drága vagy, itt ám és szemési. Tudom, hallja. Ne, most úgy tettem, mint egy kdmp s parlamenternak. Van egy útban, hogy a bojtásnak, a csöves kutya, az itt lakik mellettünk, most romákkal lakunk együtt, nagyon bulit, és egy ilyen hagygyerek egy családban, és van egy nagyon kasz befogadott kutyájuk egy csöves, és velük most velük, velük mostanában a bojti. Kézzel van ám elég tétel, a tilosnak van most a maraton nevű ünnepsége, és meghívtak a romák, hogy zsűrizzem le a kajájukat. Na. És el is mentem, meg is mondtam neki, kifőz jól. Nagyon, érted, Mindenfélét mondanak a romák, még meghívtak. Úgy örültem. Igen, mert meg, azt, azt mondják az emberek, hogy megsértetted a románkat azzal, hogy közéjük tartozónak. Ja, ja, ja, ja, csak mondom, hogy ez jó esett. Na jó van, puszik Jó van, jók legyetek, Ti, rábi, hogy... ti is ne verjetek egymást, szerbek. Hajráskótok. Hajráskótok. Hajrás Irén, lovász Irén, csak bólogatom, bólogatom. annyira belehallgatta a zenébe magát Levente, hogy egyszerűen elkezdett levitálni döbbenettel néztük Gáborral hogy fölemelkedik olyan 30 centit lehetséges a levitáció butha is levitált néha én is levitálok, ha olvasom a magyar sajtót a para személyes támadásnak vette, hogy merészeltük a fociról kérdezni? Kezdet mindig, amióta ismerem mindig elhárította a kérdést, hogy ezt hagyjuk abban vele kapcsolatosan, és ebbe elfogadtuk egy idő után, hogy Nemzetidegen testő rajtunk, nem érdekli a foci semmilyen szinten. Tehát Például még olyanról se lehet vele beszélgetni, hogy mit tudom én, hangulatjavító hatása van-e nem. az országra, meg nem, a nemzetgazdaságra. Nem nem nem itt van Péter, Brian jó, Péter, szervusz. Jó, majd, majd őt megkérdezzük. Majd őt megkérdezzük, szervusz Péter. Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Szervusz Péter. Téged érdekel a foci? Engem a foci nem érdek. Na, itt a másik ember. Vannak ilyen ja, hátra. Szeretem a honfitársaimat, akik szeretik a focit. E, jó nekem, hogy ő nekik jó, de engem érdekel az atlétika, a vizesportok, az az a vízilabdát is tudom élvezni, és az atlétika minden válfaját, de a foci az valahogy nem is tudom miért, de az nekem. Akkor most neked nem lett könnyű? Nekem nagyon könnyű, nekem mindig könnyű. E, nem könnyű azért, mert nagyon nehéz hét volt, a terroristák négy halottat okoztak Tel Avivban, aztán ezelőtt pár órával a magyar média még nem igazán foglalkozik vele. Az amerikai Egyesült Államokban, Kaliforniában egy terörasszió keretében húsz embert ilkoltak meg, most éppen egy meleg bárban, és többet ejtettek, úgyhogy ettől aztán nekem abszolút nincs jó kedvem, sőt mondhatnám azt, hogy... Nem jó ez így. Nem jó ez így, hogy a világ nem úgy működik, mint ahogy kellene. És a terror, ugye, ezen a héten is sokan a tengerbe életüket vesztették, megint bedöltek az embercsempészeknek. De 1100-at kimentettek egy hétvége alatt. Belegondoltam elképesztő szám. Há igen, hogyha ennyit mentettek ki, akkor képzeld hogy mennyit nem Igen, az és mennyi olyan áldozata van a tengernek, akikől nem tudunk, mert papírok nélkül, minden nélkül vesztek oda egy, egy olyan illúzióért, egy olyan szabadságért, egy olyan demokráciáért, ami, ami nem létezik. És a napnál világosabb, hogy ezek az emberek be vannak csapva. Nem egy egyszerű egy hét van mögöttünk. Én minden esetre azért követem az izveli példát, ahol már másnap kitakarították a kávéházat, Másnap reggel a kávéházat nem a szokott sporttól takarították ki, hanem a vértól. És az űzött emberek visszatértek a kávéházakba ugyanarra a decszínhelyére, ezzel is ö, megmutatva a világnak, hogy a terror nem tudja megtörni őket, és hogyha a terror azt akarja, hogy ők féljenek, féltsék az életüket, ők azért is elmennek ugyanoda, ahol szeretteiket meggyilkolták előtte való nap. És ugye nem ugyan nem ugyanolyan sokan, mint korábban, de. Az a város, amelyik azt hibeti magáról, hogy 24 órán keresztül él, az megpróbál sebeiből újraéledni. Nem könnyű. A hétvégén lerombolták a terroristáknak a házait is, ahonnét jöttek, Hebrón melletti faluból. És, és a kérdés az, hogy mit tud rávenni egy 24 éves embert arra, hogy embereket jön talán a neveltetése, talán az oktatása. És mint annyiszor idéztem már Golda, melyért ízre volt miniszterelnök asszonyát, aki azt mondta, hogy akkor lesz béke az oláfák alatt, amikor egy zsidó nagymama ugyanúgy fogja szeretni az unokáját, amikor azt akarja, hogy orvos, ügyvéd, vagy bármi legyen belőle, és ne az, hogy szentélyavasság terrorcselekvényei véget. És úgy tűnik, hogy ez messze van. Az emberek öröm tüzet, petárdákat, dobáltak az ég felé, és örültek annak, hogy két eszemveszett unokatestvér uh, terrorista, meg talán egy harmadik is újból zsidókat ölt a Békeszigetén, Tel Avivba, egy olyan városban, ami 24 órán keresztül, mint az előbb már említettem, élni tud, ami tele van fiatalokkal, tele vannak vallásosokkal, nem vallásosokkal, másokkal, arab menekültekkel, Úgyhogy Nehéz ez a hét, de ahogy ők megtették, én is most már a parkolót is megtaláltam, és megyek, most már ez nem a reklám helye, hisz már éreket sem lehet kapni. Az urániába, ahol a zsidó napok keretében megnézem gálbölgyit barátait, talán egy kicsit jobb kedvem lesz, és megint lesz kedvem élni, ami elég nehéz ezekben a napokban, mielőtt az adásba sikerült Kontaktust teremtenünk, és elkezdeni beszélgetni, kezdve sikerült az egyik fiammal is beszélni, aki az Amerikai Egyesült Államokban vannak. Megnyugodtam, mert előtte még nem tudtam, hogy már Kaliforniában van ő is, avagy New Yorkban, de mondta, hogy már akart hívni, hogy megnyugtasson, mert látta a híreket. Úgyhogy bármelyik részén vagyunk, ez az eszeveszettség, ez az emberi, az valónak az alkotása, amit úgy hívunk, hogy ember. A tiszteletének a hiánya, az ember életnek a leértéktelenezése, az oh. önmagunk és embertársaink nem megbecsülése, az, az lehet, hogy csak ide vezet. Most kultúrpesszimista vagy, úgy látom. De, de, nem, én, én úgy érzem, hogy ezt meg kéne állítani. Meg kéne állítani a migránsokat saját hazájukba, visszaengedni, nem ide toloncolni őket, mert tudjuk, hogy ilyen is van. És én csak azt tudom mondani, mint egy hívő ember, hogy ugyan nem biztos, hogy csak az imák segítenek, de a fotbal, amit mondtam, hogy nem szeretek, viszont több millió ember élőadásban nézi, és adja az örökkivaló, hogy ezen is túl legyünk, annélkül, hogy ott komolyabb problémák legyenek. Hisz ezek az elvetemült emberek azt nézik, hogy hol van egy gyenge pont, és hol lehet megsebezni minket, Ugyanúgy, mint Jafata falu, Tebronttól nem messze, alig eh, eh, 30-35 kilométerre Jeruzsálemtől. Eh, ott is a kerítés még nem teljesen épült föl, még volt egy hézag rajta, úgyhogy a kerítéseket világszerte lehet, hogy tovább kell építeni. Meg lehet, hogy az Amerikai Egyesült Államokba is vissza kéne venni ebből a féktelen fegyverkereszkezésből, hogy boldog és boldogtalan fegyverrel ö, sétálhat az utcán, és kioldhatja embertársai életét. Úgyhogy ez, ez kicsit felháborító. Ugyanakkor a világ nagyon furcsa, mert este valamiért úgy döntöttem, hogy autóba ülök, és a városba sétáltam egy kicsit, és kedvenc kerületemben, hetedik kerületben e, turisták százaival találkoztam, akik elég érdekes turisták, mint hogyha, nem is tudom, ha van olyan, hogy a egy, a Holdról jöttek volna ilyen, ilyen angolul beszélő, magukból kivetkőzött, ö, oda vízelő és oda székelő, autók közé üvöltöző emberalakzatok, akiket nem is nagyon tudnék embernek nevezni. Én nem tudom, hogy kinek kellene őt. Elszakadtál a... a munkásosztálytól az az érzésem, Péter. A csárterek, a csárterek ide idehontják őket, mert itt olcsóbb a sör, mint Angliába. Nem, én, én aggódom azokért az emberekért, akik egy életen keresztül kuporgatták a forintjaikat, hogy legyen lakásuk a hetedik kerületre, és most most odé, hogy költözenek, és, és lakást kell, hogy béreljenek, hisz, hisz, ezektől nem lehet aludni. Igaz, hogy a, a polgármester hivatal mindent megtesz, hogy leggere az utakat rendbe hozza, és a, az utcákat, és a járdákat, de a, a London melletti, a londoni szohó ehhez képest, vagy az amerikai szohó New Yorkba, ez, ez semmi, amit ezek az emberek itt művelnek. Nagy város lettünk. E, nagy város lettünk, de ez nem feltétlen kell a, az összes mocsoknak ide jönnie. Tehát... E, Tőlem aztán tényleg minden hallgató tudja meg a kismer, hogy messze, messze áll a rasszizmus, és munkásosztálynak sem vagyok ellene, de az embereknek úgy kéne viselni, mind, ahogy az örökkévaló teremtette őket, nem kivetközve magukból. Ezeknek az embereknek, akik ennyire le tudják inni maguknak, ezeknek nincsen se Istenük semmiük, úgyhogy még akkor is, hogyha csárterre összekuporgatták a pénzüket, és ide jönnek azt elkölteni, ezek nem taxival közlekednek, ha csak az nem viszi a Juss-hoz őket haza, mert annyira részegek, hogy nem találnak vissza. Tehát nem biztos, hogy ennek a városnak erre a, az a turizmusra van szüksége. De bízunk benne, hogy, hogy lesznek még szebb napok. <gül> igen, igen, mert a pozitív zsidót így nehéz lesz fenntartani. <gül> a... Lesznek még szebb napok, és ne felejtsük el, hogy Sovót, a hetek ünnepe van, a tóradás ünnepe van, tegnap és ma még, meg Izraelben még holnap is. Az emberek szabadságon vannak, a Szinály hegyén megkapták az örökkévalótól a tórát, megkapták a tíz parancsolatot, az első gyümölcsök betakarításának az ünnepe, világszerte a zsidók és azok a keresztények, akik a jó szövetséggel is foglalkoznak, ezt ünneplik. És van itt azért, most itt ülök az autóval és ott egy fekete kaftán, a zsidó szakálas férfi, a feleségével, meg nem számolom, hét vagy nyolc gyerekével, plusz a babakocsiba is van egy. Na látod, itt. Na, ez a pozitív a kép. hazafelé megy, tehát ez a városnak ennek azért sok arca van. És ez a pozitív kép, ez legyen az utolsó, hogy sok gyerekkel megy hazafelé a ortodox zsidó. Igen, ez, ez, ez úgy, úgy tetszik meg, meg hogy nem bánja őt senki, sőt a másik járdáról ráköszönt egy rendes ember. Tehát vannak ezért nagyon pozitív pillanatok is, amire nagyon nagy szükség van, mert az ember már majd majdnem elkeseredik és elveszti a bizalmat a világba az ilyenfajta események. Most gondold el, hogy egy fiatal ember, aki élete álma előtt volt, hogy hamarosan, a barátnőjét elveszi feleségül, és a barátnő most elkísérhette pénteken, a a délutáni órákban még az ünnep beállta előtt az utolsó útjára a vőlegényt, csak azért, mert egy kávéházba vement a barátaival leülni, és egy eszeveszett uh, terrorista meggyilkolta, tehát, uh, és mondhatnám mind a négy áldozatnak a, az életútját, aminek nem így kellett volna végződnie, és uh, Természetesen a terroristák életútja is nagyon fontos, mert az ő meg sem így kellett volna végződnie, és, és nem börtönbe kell az életüket letölteniük, vagy, vagy meghalni a hatóságok golyóitól, hisz nem ezért születtek. Egyetjettek vele, sajnos nem történik. Mutatjuk a koránt. A koránban sin hogy gyilkoljunk nincs, nincs. is, hogyha az iszlám zsihád és a többi. Nagy ilyen... átverés az egész. Igen. Egyedül. Egész szervezet, ha megnézed a ír egybehangzó jelentéseit, hogy, hogy műemlékeket, több ezer éves ránk maradt örökségeket, hogy buldózereznek el, hogy az óvodába hogy tanítják őket már gyilkolni, akkor, akkor itt valami nincs rendben. Jó van, jó van. Most úgy érzem, hogy kicsit két, tényleg kétségbe estél. Gondolja arra, hogy... Eh, van ciklikuság a történelemben, tehát valahogy túléljük ezt is. Hát, ha más nem, hogyha hallgatóink egy ilyen jó állomást hallgatnak, ahol mi megpróbálunk pozitívak is lenni, hm. és megpróbáljuk jól érezni magunkat, és megpróbáljuk az unokáinkat szeretni, és még életünkben adni nekik, nekik van. hogy hogy próbálják jól érezni magukat mindennek ellenére, és próbáljanak ezekből a sok szörnyűségből tanulni valamit, és jobbak lenni, meg mi is próbáljunk jobbak lenni, hiszen nem tudhatjuk, hogy meddig vagyunk még itt, vagy mikortól nézzük a fenti kávéházból az eseményeket. Úgyhogy ennek reményében bízom benne, hogy minden kedves hallgatók bekapkodja a friss vitaminjait, sok-sok friss gyümölcsöt eszik, szereti a gyermekeit, az unokáit, és odafigyel nem csak saját magára, hanem a szomszédokra is, mert lehet, hogy egy jó szóval meg tudunk menteni valakit attól, hogy egy szomorú vasárnap visszaadja az örökkévalónak a kulcsot és távozzon, és jó szóért cserében mindenki kaphat jó szót, úgyhogy vigyázzunk önmagunkra és egymásra, és jövő héten ugyanitt, ugyanekkor, és akkor elmesélem magunknak, hogy milyen volt a gál völgyi, mert az biztos nagyon pozitív lesz. Buszi, ciao. Robunk az idővel próbáljunk be hát szem, még egy kicsi zenét, de lehúzzuk hogy a Robi-ra is jusson szép lovás de sokkal szebb regős Robi. Olyan szkeptikus volt a, a brajer, hogy most benned bízom. Hát szervusztok, szia, Baki, köszöntöm a hallgatókat. Hát igazából balatoni élményekről akartam beszélni, hiszen Balaton összödön és környékén jártam a hétvégén. De hát sajnos egy sokkal sajnálatosabb tény került így a figyelmem középpontjában, mint az, hogy Balaton az éjjel-nappali éttelemben, éjfél délig nincsen konyha, de inni azt lehet. Na hát, ahelyett, hogy a balatoni munkahiányról beszélnék, munkaerőhiány, egész pontosan a munkalemben, munkaerőhiányról beszélnék, arról kell beszéljünk, hogy sajnos újabb támadás azért az USA-ban. Orlandóban, Orlandó déli részén, a downtownban egy meleg bárban Lövöldözött egy nagyon felkészült, állít felfegyverkezett férfi, és hát borzasztó, de 50 halott. Már 50? Három só, Már 50 halott. 24-ről 25-ről 25-ről. Már először, ja. először 16-ról számoltak be a hírek. és folyamatosan nő a, a halálos áldozatok száma, mert <gül> olyan mértékű lövöldözés volt, hogy mert ez, rengeteg tény el, elvette a figyelmet, ugyanis ez egy három éretes szórakozó hely volt, ahol nagyon hangosan szólt az ellen, a hogy ez benne van egy számban. És hát egy amerikai állampolgári, már yulökban született afgán származású férfi volt a támadó. De már az FBI is nyomozza a múltja, tehát hát a háttere után, mivel annyira felkészült volt, hogy az iszlám államot végig felfedezni az előkészületekben, illetve a lebonyolítás megtervezésében. Egy szemtőnök állítása szerint még bomba is volt nála, vagy valamilyen robbanosszel is volt nála. Több mint három órás tűz, tűzharc volt a bár ugye a, a szfalt a különleges elők Amerikába körbevett körbe az épületet, be akartak menni, de nem mertek látodni az épületet, mivel pluszokat ejtett, és hát nagyon sok ember azért kellett, hogy meghalljon, mert hogy későn vették észre, hogy most ez nem az ennyiben voltak a lövések, hanem a helyszínen élőben. Ezért minden már elmenekülhettek volna, nagyon sok embert megöltek. Amikor észrevették, akkor egyébként hatalmas pánik tört ki a helyen. Mindenki asztalok alá pultak, meg a mellék próbálta meghúzni magát. Twitteren és Facebookon életesítették a rendőrséget, illetve folyamatosan tartották egymással a kapcsolatot, illetve a külvilággal, és ez hát percről percre tudósították úgymond a külvilágot, hogy benni mi történik. Így tudták meg azt is hogy egyébként, hogy a támadó meghalt eh, időközben. Úgyhogy eh, én nagyon remélem, hogy ez egy egyszerű, nem történet volt Amerika és a világ történetében, mert hogy eh, a terrorizmus pont arról szó, hogy nyilván nem be meg mindenkit, de félelemben tarthatnak, és legyen az bármilyen nemi identitású, vallású, bőrszínű vagy születésű ember, én azt gondolom, hogy mindannyian egyformák vagyunk, és minden élet pont ugyanannyit ér. Nem számít az, hogy kinek milyen háttere van, mindegy, hogy gazdag vagy szegény, az élet az életet ér. Él. Így van, és ez, az. ezzel az élet szlogennel búcsúzzunk, mert megint 6 óra van. Hát figyelj, azt mondhatjuk, hogy az apokaliptikus kis hétvége volt. Abszolút, abszolút hetet kívánok mindenkit jövő héten. Ciao, okay. ciao. csáud. Csáu. Utolsó üzenetem a, azon túl, hogy szeretkezetek, könyvet és imádkozatok, ez a Müller Péter Sziálmi szám lesz, figyeljetek oda. De egy hét múlva vasárnap, ez kedden megismétlik 11 és egy között valamilyen formában, de te vikén szeretetet egymás egy iránt, na csók.